Marku, my moc děkujeme za velmi zajímavou přednášku a, a já myslím, že můžeme hnedka začít diskuzi, protože je, se nám možná? tady Honzo, Honzo, jestli můžu jenom, když tak, protože to je pořád hodně lidí, eh, raději to pište do toho četu textovýho, ať se tu nepřekřikujeme, a my je přečteme, ty dotazy. Jo? Případně, kdybyste jako to nutně potřebovali říct ústně, tak tam taky napište do toho četu, my vás vyzveme. Tak ono to je 260 lidí. Tak, první dotaz má Vítek lacel. Jednak děkuji za velmi zajímavou přednášku a ptá se na to, jestli ohledně přenosu zažitého traumatu na další generace. Uvažuje se i o možnosti molekulárního přenosu například epigeneticky pokud by informace o stresu byla přenášena molekulárně ne mozkem, nejspíš by léčba případních důsledků mohla být odlišná. Tohle jsou věci, o kterých já vím velmi málo. Nicméně v té studii profesora Rektora ta, ta epigenetika je, a jsou i první výsledky z téhle studie, které ale příliš pro ten epigenetický přenos nesvědčí. Nicméně jsou izraelské studie Jehuda a spol. K, k, k, kteří, kteří, kteří tohleto měřili, a v některých těch studiích u, u, u lidských subjektů, tak se zdá, že, že, že ta epigenetika funguje, ale já se necítím kompetentní o, tom, o tomhle mluvit. Na to by byl nejlepší třeba pro nějakou další přednášku profesor Rektor. Mm -hmm. To je moc. Uh, Fatima se ptá, uh, do jaké míry absence rozdílů v té druhé generaci v českých poměrech? Uh, se může vysvětlit tím, že i ty kontroly zažily svůj podíl do zásadních průšvihů, například odsun, procesy v 50. letech, kolektivizace a podobně. Uhum. No, já jsem přesně uvažoval podobným směrem a po té, co jsem, co jsem zanalizoval ta data, tak profesor rektor mě upozornil, že docent Bob, další spolupracovník v té studii, tak má ještě jiný nástroj na měření traumatického stresu a tam ty rozdíly i u té druhé generace vyšly. Takže oni nevyšli v té metodě, kterou jsem použil já, ta PCLC, ale vyšli v jiné metodě, kterou použil docent Bob. Takže um, myslím si, že je to questionable, jestli u té druhé generace uh, ten rozdíl není také. A spíš bych odhadoval, že kdybychom měli možnost ještě dál navýšit velikost souborů, nebo kdybychom použili jinou metodu, tu, kterou použil Petr Bob, tak že bychom ten rozdíl zjistili taky. Takže já si myslím, že nejpravděpodobnější je, že tam, že tam ve skutečnosti budou rozdíly ve, vtře, ve všech. Hmm. Děkujeme. Další dotaz má Sebastián a ptá se, jestli by stejný mechanismus přenosu byl platný u jiných typů traumat. Konkrétně si jedná o traumat, ta zažitá v rodině a to buď to jako svědek domáci násilí, oběť přímého fyzického či psychického násilí ze strany rodiče či partnera. Hmm. A také děkuji za uh, krásnou přednášku. Děkuji. Ano, mělo by to být podobné i u jiných typů traumatů. K tomuhle bych doporučoval tu knihu Jany Totové, která se právě tím násilím a závislostmi na poměrně velkém slovenském souboru napsala na tu dizertační práci a publikovala poté tu knihu zabývala. Potom v té souhrné knížce Danieliho z roku 1998 tam jsou právě i ta jiná traumata. Ten holokaust je nejvíc probádaný. Ale aboriginci v Austrálii, armenská geno, Cida. Indiáni v severní Americe a různé další populace, tam také jsou studie a, a také se zjišťuje minimálně těmi psychologickými studiemi, že to trauma je přenášeno do další genera. Mm -hmm. Lenka Šedová se píše, ptá, pardon, zda je rozdíl přenosu traumatu ze strany matky a ze strany otce. Zde je z strany například silnější díky blížšímu poutu v těhotenství. Já o tom nevím málo. Vím, že v té epigenetice se zdá, že by to, jestli trauma je přenášenost od otce nebo od matky, takže že, že to důležité je, ale v těch psychologických studiích si nejsem, nejsem jistý a nedokážu na to odpovědět. Díky. Adela Boublová se ptá, zda je nějaká specifická terapie s druhou generací. Jestli ta práce prostě je jiná než s tou první respektive s třetí. Na tohle by nejkvalifikovanější v Čechách byla pravděpodobně Helena Klímová, psychoterapeutka, která desítky let už tu terapii dělá. Já si myslím, obecně, že ne že ten přístup u většiny psychoterapeutů je psychodynamický, to znamená, pátrá se po různých vnitřních konfliktech, je to a mysli a, a, a, a vnitřních konfliktů. Velmi často ti přeživší i ty další generace chtějí terapeuty, u kterých mají pocit, že jim rozumí. Takže často chtějí židovské terapeuty. To je taky důvod, proč Rafael centrum vzniklo, protože oni chtěli ty, jakoby své, své terapeuty, Tohle to je ale podobný mechanismus u třeba e, jiných skupin. E, pacienti s depresivní poruchou e, mohou mít, mít pocit, že, že i terapeut jim nemůže rozumět, pokud e, nemá také zkušenosti s depresí. Ale, ale ta jednoduchá odpověď na to je, že, že, to, že, že to není specifická terapie, spíš, že právě že jde o složité věci, často nevýdomého rázu, tak je je potřeba vysoká investice ze strany toho, které toho Takže jsou ty způsobnosti. Díky. Kristýna Lišťaková, taky moc děkuji za zajímavou přednášku a chci se zeptat, zda tá, v té vaší studii se vysvětluje klesající trend u traumatického růstu u druhé a třetí generace v porovnání s generací první. Čím se, čím se, čím se vysvětluje? No, těžko říct. Já, já mám trošku pochybnosti o těch našich datech vzhledem přece jenom jako k malým N. Často psychoterapeuti říkají, že ta třetí generace je jiná než ta druhá generace. Že ti že ti se že, že, že hodně zajímají o tu minulost, uh, jsou hodně pátraví, více, mnohem více než ta druhá generace, která, kde jsou jako větší obavy a jako, má s, s tím otcem nebo matkou přeživčími. Takže já nevím. Já jako osobně si myslím, že ten jako vyšší posttraumatický růst bude ve všech těch třech generacích oproti kontrolám. A že jde jenom o to mít, mít, mít dobré soubory, dostatečně velké soubory. Takže já mám pochybnosti o těch našich těch datech. Hmm. Nemůže, když na to navážu, být ten rozdíl v tom, že mezi tou první a druhou generací jsou jiné jako komunikační mechanismy než mezi těma vnoučatama a jejich rodičima Takhle by to pravděpodobně interpretoval dynamicky orientovaný psychoterapeut. Mm. Ta, ta, něco takového to v tom, jak si řekl, tak tak takhle nějak by, by mluvil. Je to zase v rozporu s těmi třema, třemi metaanalýzami, které zjišťovaly vlastně tu jako dobrou uh, adiu ale uh, ano, takhle, takhle, takhle by pravděpodobně bylo, mohlo, mohlo být to vysvětlení. Mm. Tak, uh... Vyběna Takáčová také moc děkuje a chce se zeptat, zda se zohledňovaly okolnosti vzniku traumatu, že lepší se s traumatem vyrovnávají lidé, kteří byli zasáhnutí těžším a středně, středně lehčím zasá, zasáhnutím. Teda. Já to překládám teďka tady ze slovenštiny, pardon. V těch metaanalýzách to bylo zohledňováno, takže jako velká skupina promanů byla ti co, strávili, ti, co byli v koncentračních táborech. Jiná veliká skupina jsou takzvané hidden children, ukrývané děti nebo ukrývaní lidé. Tyhle ty skupiny se různě v předchozích studiích porovnávaly mezi sebou. V těch metaanalýzách se zdá, že to ten typ toho traumatu v souvislosti třeba s tím uplýváním nebo nebo nebo nebo s typem v koncentračním že zřejmě tam ty rozdíly nebo, nebo ty rozdíly tam nebyly. Ale a což já bych řísel tím, že ty, ty traumata jsou opravdu ne, byly za té války nesmírně komplexní, že byly dlouhodobě probíhající a tak dále. Takže jako tam v tomhle to není rozdíl. Myslím si, že když by se dělaly studie jednorázových traumatů, tak tam by to bylo důležité. Jestli třeba jde o znásilnění nebo o autohaváry, tak tam jako samozřejmě je to je to o něčem jiném, ale u těchhle komplexních dlouhodobě probíhajících zdá se, že ne. Hmm. Hmm. Uh, Danka, také děkuji za skvělou přednášku a ptá se, jestli jsou uh, rozdíly, uh, pokud se ty lidi vezmou do uh, magnetické rezonance. Um, no, ne necítím se kompetentní odpovědět. Uh, tohle to by bylo pro profesora rektora, který uh, už uh, ta data opakovaně analyzoval a připravuje publikace, ale přiznám se, že nevím. Hmm. Uh, Marina Jinová se ptá, jestli už něco víme o přenosu do čtvrté generace. My vlastní data nemáme. Studií je poměrně málo, protože jestli si vzpomínáte, jak jsem ukazoval ty slajdy, tak ta třetí generace je v průměru 35 let stará. Takže ta čtvrtá generace často teprve, teprve dorůstá. Takže nevím. Já teďka přemýšlím, jestli jsem vlastně viděl nějakou Gener, čtvrtou generaci, nějakou studii a nespomínám si, myslím, že jsem četl jenom ty třetí generace, takže nedokážu odpovědět. Mm -hmm. Pak tu mám dotaz od Olky Heidingsfeld, jestli je rozdíl mezi přenosem traumatu v případe, kdy ta první generace je oběť a kdy ta první generace je třeba aktivní účastník války a na to navazující dotaz, jestli má na ty traumatizované vliv sou, současná situace. Uh, pochopil jsem to, že ta druhá varianta jsou vidníci. Pochopil jsem to správně, Honzo? Uh, no, prostě lidé, kteří se aktivně účastnili, ne, nemusíme asi vidníci ne, počítám, že uh, autorka otázky myslela. Prostě hmm. jak váleč, válečná posttraumatická porucha. Uh, jo. Uh, z některých těch studií se zdá, že tam rozdíly můžou být, když uh, třeba ti židovští participanti byli v partizánských skupinách, tak ta možnost bojovat a akti být aktivní, tak zřejmě může mít, nebo minimálně z některých studií se to zdá mít protektivní vliv. Co se týče těch vyniků, tak v té Danieliho rozsáhlé publikaci tak je úžasná kapitola o zkoumání Němců, viníků a jejich dětí a třetí generace. V Německu je to nesmírně, nesmírně zajímavé. Mluví se tam o různých um, obraných mechanismech, jako je třeba projektivní identifikace a jakým způsobem ty viníci se po válce stavěli ke své vině a jakým, jakým způsobem to přenášeli na děti. Je to zřejmě zase specifická problematika a, a není to to samé jako, jako traumatické má u těch přeživších se ptá, jestli máte zkušenosti s použitím arteterapie v uvolnění stresu z posttraumatické poruchy, je se užíval například u vojáků ve Spojených státech. Uh -huh. Osobně s tím zkušenosti nemám. Vím, že se to ve světě dělá a že jsou různé pokusy třeba umělců, kteří jsou zároveň psychoterapeuticky orientováni, dělat různé kurzy a, a, a takhle orientované terapie. Takže vím, že je to něco, co se používá, existuje to, ale osobní zkušenost nemám. Uh -huh. a jak na tohle zeptám, jestli by nemohl být ty pozitivní výsledky u amerických židů efektem síta, To znamená, že přežili převážně ty, kteří měli určitou kombinaci vlastností. O tomhle, o tomhle tohleto se vždycky diskutuje v těch, těch, těch jako významných pracích. A... Na druhou stranu, jako argument se uvádí, že ti co, ano, ti, co přežili, tak někteří z nich mohli mít nějaké specifické vlastnosti, pomocí kterých přežili. Na druhou stranu, ze svědectví lidí z koncentračních táborů vyplývá, že to přežití bylo často velmi otázkou náhody. Takže myslím si, že na tom něco může být, ale zároveň bez sporů ze, ze všech těch dokumentů, svědectví vyplývá, že tam velmi hrála roli také náhoda. Můžu ještě doplňující otázku? Tak ano. Mně šlo o to, jestli to nemůže být i tak, že jsou to ty, kteří aktivně řešili tu problematiku, který prostě okamžitě, jak to šlo, tak z té zatracené Evropy, která se k ním otočila zády, tak utekli do té Ameriky. Takže ty aktivnější prostě buď v Izraeli nebo, nebo v Americe. Nedokážu na to odpovědět, protože nej, nejsem, myslím, že studie, kde by se porovnávali třeba židé žijící ve východní a střední Evropě versus třeba přeživším ve Spojených státech nebo v Izraeli, téměř neexistují. Jsou, viděl jsem nějaké srovnání, myslím, u rumunských židů, ale jsou to všechno hrozně malé soubory a a velmi jako specifické soubory, těžko, těžko to generalizovat. A nejsem ne, ne, ne teďka schopen si vybavit nějakou informaci z těchto těch studíků. Umlouvám se, nejsem schopen odpovědět. Na to navázanou otázku má Daniel Frenta Ptá se, jak jsou definování přeživší, že je celá řada židů, kteří emigrovali ještě před válkou, ale jejich rodiny zahynuly. to znamená rodiče, a pak také ti, kteří se zakránili i příbuznými. Jaký je tedy vliv toho konkrétního scénáře na ten jejich další osud? No, ano, to je dobrá otázka a je to, je to podobně složitá otázka, jako kdo je Židem. A na, na tuhle otázku taky je možné mít více různých, různých odpovědí. Já si teďka úplně přesně nespomenuji, jak, jak, jak je to jako inkluzi, inkluzivní kritérium definované v té studii profesora rektora. Určitě v té naší studii šlo o sebevyjádření, takže ten člověk jako o sobě tvrdil, že je žid. Neměli jsme možnost to nějak objektivizovat, že bychom se třeba dívali na, na registry židovských obcí nebo, nebo něco takového. Bylo to v podstatě o jako verbálním prohlášení což taky je jako nějaká složitost a není ne, ne, ne, ne, ne to spojeno s nějakým jako dalším vyhledáváním třeba historie, historie těch lidí. Petr Gottlicher se taky děkuje za výbornou přednášku a chce se zeptat na vliv religiozity. Jak tedy to má efekt na postižení teda těch traumat, lidí traumatem v jednotlivých generacích? Hmm. My jsme jako jednu z metod jsme použili také škálu, plantého škálu, která vyjadřuje religiozitu a spiritualitu. A ukázalo se, že, že, že tam nejsou téměř žádné souvislosti mezi spiritualitou, religiozitou a a traumatizací nebo, nebo i, i posttraumatickým stresem. Zdá se, že tahle ta proměna minimálně v tom českém prostředí nehraje roli a odpovídá to i našim výzkumným zkušenostem třeba u studentů a podvádění na vysokých školách, kde se zdálo, že třeba u souboru českých, slovenských a polských studentů, že religi, religiozita a spiritualita i v takhle odlišných kulturních prostředích se má velmi malé souvislosti třeba s mírou podvádění. Takže abych se vrátil u těch našich židovských skupin a jsme, jsme ty, tyhle ty vztahy ne, nezjistili. Já se moc omlouvám, neslyším. Pardon, já jsem se zapomněl. Tak tady mám jeden dotaz, který je spíše tedy v... Asi pro uh, psychoterapeuta, tak to bych nechal Markovi, a když tak odpoví uh, privátně. A uh, jestli má ještě někdo? Tak, tady. Uh, je, dotaz, je nějaká je nějaká která zkoumá vliv přenosu rodinných traumat na dětství a dospívání, to znamená participanti ve výzkumu jsou děti. Jsou to ty různé studie, které jsou zaměřené na attachment a třeba na ty poruchy chování. Ano, jako řada těch studií je v podstatě zaměřená na, na, na děti, na, na dospívající. A zkoumá se tam to samé, co jako se zkoumá, když ty, když ty soubory jsou, jsou dospělí. Jsou to podobné, podobně, podobné fenomény. Ten stres, ten růst, různé aspekty poruchování a, a tak dále. Všechno to, co jsem, co jsem v té prezentaci zmiňoval. Nespomenu si teďka na nějakou... Jako studii, ze které bych, bych mohl citovat, ale těch studií je u dětí je celá řada a hlavně se poukazuje na různé problémy v adolescenci v souvislosti s traumatizací rodičů. Mm -hmm. Já přece jenom otevřu ten víc klinicky laděný dotaz a. Obecně to znamená, jak psychoterapeuti postupují k tím, aby nedocházelo k tomu přenosu toho traumatu do další generace. Hmm. Tak zaprvé, zaprvé se předpokládá, že tak jako tak to trauma bude přenášeno i do další generací. Většinou výzkuzních ve výzkumných paperech, tak tohle to je zmiňováno, že prostě očekáváme ta traumata a i nějaký dopad i v té čtvrté, páté a další generaci. A, a, a ta otázka ale směřovala k tomu, co můžeme udělat pro to, aby to přenášeno dále nebylo. My jako psychoterapeuti si myslíme, že právě ta psychoterapie, ta, ta pomoc je ta psychoterapeutická péče je to, co by mohlo být tou prevencí. A, a tuhle tu péči často desítky let po válce ti přeživší neměli. E, nebo měli jenom někde. E, ale nebylo to typické. Než to, o tu druhou a třetí generaci už může být, může být více pečováno. E, a takže my předpokládáme, že právě to, že nabízíme bytěm třeba, třeba preventivní psychoterapii nebo jako, jako Uišťovací ujištěvací psychoterapii. Takže že to, je, to, je, to je ten mechanismus, který může oslabovat přenos stresu do, do těch následujících generací. Moc děkuji. Vypadá to, že jsme ten dlouhý seznam otázek vyčerpali. Tak pokud nejsou ještě nějaké urgentní dotazy... Jo, jo, jsou ještě... <laughs> Jo, já to za opět, to už jsme říkali, že jestli jsou data ohledně dětí ve čtvrté generaci, takže to už je dotaz, který jsme probírali. Tak ještě to jeden. Ta velká Katka Vítová se myslí, že velkým specifikem našeho prostředí je volný přechod z holokaustu do komunismu. Druhá generace neměla možnost zpracovat trauma třetí generace ho otvírá. Tak jestli na tohle chceš reagovat ještě? Ano, naprosto s tím souhlasím. A je to také to, čeho si lidé, kteří o té problematice píší, všímají. Toho, jak, jak, jak z jedné totality vznikla, vznikla totalita další a co to udělalo s těmi přeživšími. My víme z dat o československých židech, že mnoho tisíc židů po válce odešlo z Československa jenom menší část zůstala a, a, a ti a, a hledi přeživší měli velké potíže s identitou. Přišly 50. leta, přišly ty neostalinské procesy, přišel Slánského proces a tak dále. Takže ano, to, ten, ten boj s komunismem by, by, by, by, bylo zřejmě něco, co velmi stěžovalo to vyrovnávání se s holokaustem a právě třeba ta Heitingerová, kterou jsem tam zmiňoval, ukazoval obálku té knížky, o tomhle hodně píše, o tom, o tom vlastně souboji eh, přeživších eh, s komunistickým dědictvím. Tak fajn. Tak je, ještě jsou tady <laughs> další, další dotáz. Ne, není. Uh... Mark, já myslím vám všem, do, kromě hrozně zajímavého vyprávění, tak dodal celou řadu jaksi literatury, kterou můžete číst, takže na tu odkazuji, jinak přednáška bude za týden nebo do týdne také k dispozici na našem webu okay. a já bych chtěl ještě jednou mnohokrát Markovi poděkovat i všem účastníkům a Marku musím říct, že Leto, ten, tento čtvrtek byl skutečně zcela rekordní. 280 uh, postukačů jsme ještě nikdy neměli. Ono samozřejmě v té offline formě by se do uh, fotochemie nevešly, ale uh, takhle si ten uh, rekord můžeme uh, jak si dovolit. Takže uh, gratuluju k, k tomu uh, rekordu. Děkuji. A všechny ostatní zveme z, uh, i na, na příští týdny uh, na další přednášky.